Розділ одинадцятий. Чоловіки в її житті. Міс Марпл перетнула морський бульвар і пішла вгору у пасажу на Форстріт. Крамниці тут були старомодні. Крамниця товарів для шиття і рукоділля – кондитерська, магазин тканин і жіночого одягу з вікторіанським фасадом та інші торговельні заклади такого самого зразка. Міс Марпл зазирнула у вікно крамниці для рукоділля. Дві молоді продавчині були зайняті спокупцями, але жінка старшого віку в глибині приміщення була вільна. Міс Марпл штовхнула двері і увійшла до середини. Вона сіла біля прилавка, і продавчиня приємна собоволоса жінка запитала. Що я можу зробити для вас, мем? Міс Марпл була потрібна синя вовна, щоб сплести жакетик для немовляти. Її розмова з продавчиною була приємною і неквапною. Вони обговорили різні моделі. Міс Марпл переглянула кілька книжок де давалися поради щодо плетіння дитячих речей, і це дало їй привід поговорити про своїх двоюрідних онуків та онук. Ані вона, ані продавчиня не виявляли нетерпіння. Продавчиня обслуговувала таких покупців, як міс Марпл, протягом багатьох років. Вона віддавала перевагу цим лагідним, охочим побазікати та літнім дамам перед нетерплячими і невельми чемними молодими матерями, які не знають, чого їм треба, і шукають чогось дешевого та яскравого. «Справді, – сказала міс Маркл, – мені ця вовна дуже подобається. Прядво фірми «Строклет» завжди відзначається високою якістю. Воно зовсім не сідається». Після прання. Я, мабуть, візьму ще дві унції. Згортаючи пакунок, продавчиня зауважила, що вітер сьогодні дуже холодний. А тож, і я звернула на це увагу, коли йшла по набережній. Дилмаут дуже змінився. Я не була тут, дайно ну мені Божі пам'яті, близько дев'ятнадцяти років. Справді, мем? Тоді ви побачите тут багато змін. Суперб тоді ще не був збудований. Готелю «Південний краєвид», я думаю, також не було. О, тоді це було зовсім маленьке місто. Я сюди приїздила в гості до друзів. Вони жили в будинку під назвою «Сент-Кетрін». Ви, певно, знаєте його. Біля дороги на Елгеймптон, але продавчиня жила в Делмауті лише 10 років. Міс Марпл подякувала їй, взяла пакунок і пішла до мануфактурної крамниці, двері до якої були поруч. Там вона теж обрала собі продавчиню старшого віку. Розмова між ними відбувалася приблизно у тому самому руслі, але тепер уже навколо літнього одягу. Цього разу продавчиня відразу відповіла. «Ви, певно, жили в домі місіс Фіндейсон?» «Так-так, але друзі, у яких я тоді була, винайняли його з меблями. Я кажу про майора Гелідея та його дружину. У них ще була мала дівчинка». «О, так, мем, вони справді жили у тому домі, Десь близько року, я думаю. Тож, він повернувся на батьківщину з Індії. Вони мали дуже добру куховарку. Вона дала мені чудовий рецепт яблучного пудингу, а також, якщо пам'ять мені не зраджує, імбирного пряника. Я часто згадувала її. Ви, певно, говорите про Едіт Паджет, мем. Вона і досі живе в Делмауті, перебуває на службі у Вінрашлоч. Я тоді познайомилася ще з кількома людьми, з Фейнами, наприклад. Здається, містер Фейн був адвокатом. Старий містер Фейн помер кілька років тому. Фейн, молодший, містер Волтер Фейн, живе з матір'ю. Він ніколи не одружувався. Тепер він старший партнер у фірмі. Справді, а я думала, містер Волтер Фейн виїхав до Індії. Він нібито мав намір вирощувати там чай чи щось таке. Я думаю, він і справді був там мем, ще молодим чоловіком. Але через рік або два повернувся додому, і став працювати у фірмі. Вони дуже добре працюють, і всі про них вельми високої думки. Дуже приємний, спокійний джентльмен, містер Волтер Фейн. Усі його люблять. А вже, а вже ж, вигукнула міс Марпл. Він був заручений із міс Кеннеді, чи не так? Але потім вона розірвала заручини і вийшла заміж за майора Гелідея так усе й було мем вона поїхала до Індії щоб одружитися з містером Фейном але потім схоже змінила намір і натомість одружилася з іншим джентльменом легка осудлива нотка прозвучала в голосі продавчині міс мартелл Нахилилася вперед і стишила голос. Мені завжди було шкода бідолашного майора Гелідея. Я знала його матір і тієї малої дівчинки. Якщо я не помиляюся, то друга дружина покинула його, утекла кудись з іншим чоловіком. Вона була досить легковажною особою. Шалапутна жінка. Іншого про неї і не скажеш. А її брат був чудовим лікарем і приємним чоловіком. Він вилікував моє рематичне коліно. А з ким вона втекла? Я про це ніколи не чула. Я не можу вам сказати, мем. Казали, нібито був один із тих чоловіків, які гостювали у них влітку. Але... Я знаю, що її втеча стала для майора Гелідея страшним ударом. Він виїхав звідси, і його здоров'я нібито дуже похитнулося. Візьміть свою решту, мем. Міс Марпл взяла решту та свій пакунок. Дуже дякую, сказала вона. Я оце подумала, чи Едіт Паджет, так ви її, здається, назвали, досі має Свій чудовий рецепт імбірного пряника. Я його загубила. Власне, моя недбала служниця його загубила. А я так люблю добрий імбирний пряник. Таке з кожним буває мем. До речі, її сестра живе тут поруч. Вона одружена з містером Маунтфордом, кондитером. Едіт зазвичай приходить до них на свої вихідні, і я певна, що місіс Маунтфорд перекаже їй ваше прохання. Це чудова думка. Дякую. І пробачте за клопіт, якого я вам завдала. Для мене було великою приємністю стати вам у пригоді, мем. Повірте. Міс Марпл вийшла на вулицю. «Вельми приємна крамниця у старому стилі», – сказала вона. «А ці тканини справді дуже гарні, тож я не викинула гроші на вітер». Вона подивилася на маленького годинника, оправленого в голубу емаль, якого носила пришпиленим до сукні. Залишається тільки п'ять хвилин до зустрічі з моїми двома молодятами» в імбирному коті. Сподіваюся, ні про що погане вони в тій клініці не довідалися. Джайлз і Гвенда сиділи за столом у кутку в імбирному коті. Маленький чорний записник лежав на столі між ними. Міс Марпл увійшла з вулиці і приєдналася до них. Що вам замовити, міс Марпл? Каву? «Так, дякую, але не треба тістечок, лише коржик із маслом». Джайлз передав офіціанці замовлення, а Гвенда тим часом посунула записника через стіл до міс Марпл. «Спершу прочитайте це», – сказала вона, – «а потім ми поговоримо. Це записи мого батька, які він зробив під час свого перебування в клініці». «Але спершу, Джайлзе, розкажи міс Марпл про те, що нам розповів доктор Пенроуз. Джайлз розповів. Після чого міс Марпл розкрила записник у чорних палітурках, а офіціантка принесла три філіжанки неміцної кави, коржик із маслом і тістечка на тарелі. Джайлз і Гвенда – не розмовляли, вони дивилися на міс Марпл, поки вона читала. Нарешті вона закінчила читати і поклала книжечку. Вираз її обличчя зрозуміти було важко. Гвенді здалося, що вона побачила на ньому вираз гніву. Губи у старенької були міцно стиснуті, а очі світилися яскравим світлом, незвичайним для її віку. «Он як!» промовила вона. «Он як!» Гвенда сказала. «Ви нам порадили на самому початку, ви пам'ятаєте, не ворушити цієї справи. Я тепер розумію, чому ви нам так порадили. Але ми її розворушили. І ось куди ми прийшли. Схоже, ми прийшли до того місця, де могли б і зупинитися, якби захотіли. А ви, як гадаєте, нам ліпше зупинитися чи ні? Міс Марпл повільно похитала головою. Вона здавалася стурбованою, спантеличеною. — Я не знаю, — сказала вона. — Я справді не знаю. — Певно... «Було б ліпше зупинитися, набагато ліпше, бо після того, як минуло стільки часу, ви все одно нічого не зможете вдіяти. Я маю на увазі нічого конструктивного». «Ви хочете сказати, що через стільки часу ми вже нічого не зможемо з'ясувати?» запитав Джайлз. «О, ні», сказала міс Марпл, «я мала на увазі зовсім не це». Дев'ятнадцять років – не такий тривалий час. Існують люди, які багато чого пам'ятають, які можуть відповісти на певні запитання. І таких людей ще чимало. Служниці, наприклад. У той час у домі мало бути щонайменше дві служниці та няня. І певно садівник знадобиться лише трохи часу і трохи клопоту, щоб знайти тих людей і поговорити з ними. Власне, одну таку людину я вже знайшла. Кухарку. Ні, я мало на увазі інше. Я мало на увазі практичне добро, яке б могли зробити. І я тут схильна сказати ні. А проте вона на мить замовкла. Існує одне проте. Моє мислення тепер трохи уповільнене але я маю відчуття, що існує щось, щось, можливо, не дуже відчутне, заради чого варто піти на ризик. Навіть треба піти на ризик, але зараз мені важко сказати, про що саме йдеться. Джайлз почав. «Здається мені...» і замовк. Міс Марпл вдячно обернулася до нього. «Джентльмени, – сказала вона, – Часто спроможні дуже чітко аналізувати речі і події. Я переконана, ви все чітко обміркували. Я намагався дещо обміркувати, сказав Джайлз. І мені здається, тут можна прийти лише до двох висновків. Один із них я вам уже виклав. Гелена Геллідей не була мертва. Коли Гвенні побачила, як вона лежить у холлі, вона прийшла до тями і утекла зі своїм коханцем, незалежно від того, хто це був. Така гіпотеза дає змогу пояснити відомі нам факти. Це пояснює тверду віру Гелідея в те, що він убив дружину. І така гіпотеза узгоджується з відсутніми валізою та одягом. І з тією сидулкою, яку знайшов доктор Кеннеді. Але деякі пункти вона залишає непроясненими вона не пояснює, чому Келвін був переконаний, що він задушив дружину в спальні. І, як на мене, вона не відповідає насправді кардинальне запитання Де тепер Гелена, Гелідей? Бо той факт, що Гелена потім жодного разу не дала про себе знати, як на мене, суперечить здоровому глузду. Якщо два надіслане неї листа були справжніми, то куди вона поділася після цього? Чому вона більше жодного разу так і не написала? Вона була у дуже близьких стосунках із братом. Він її завжди дуже любив. Він міг не схвалювати її поведінку, але це не означає, що він більше нічого не хотів про неї чути. І якщо ви хочете знати мою думку, то скажу, що цей факт непокоїв і самого Кеннеді. Мабуть, у той час він був цілком переконаний у правдивості історії, яку нам розповів, що його сестра втекла з іншим чоловіком, а Келвін зламався. Але він не сподівався, що більше ніколи нічого не почує про свою сестру. Я думаю, мірою того, як минали роки, а Келвін Гелідей непохитно вірив у свою галюцинацію і зрештою наклав на себе руки, жахливий сумнів став опановувати його свідомість. А що, як Келвін розповів правду? А що, як він і справді задушив Гелену? Адже Кеннеді не одержав від неї жодного слова, а якби вона, скажімо, померла десь за кордоном, то хтось би йому неодмінно про це повідомив. Думаю, саме цим пояснюється його зацікавленість, коли він прочитав наше оголошення в газеті. Він думав, вона дасть йому можливість довідатися, де вона і що робить. Я переконаний, для будь-якої людини абсолютно неприродно отак зникати, не залишивши по собі жодного сліду, як зникла Гелена. Уже сам цей факт здається надзвичайно підозрілим. — Я згодна з вами, — сказала міс марпл але яка ваша альтернатива, містер Рід? Джайлз повільно сказав. — Я обміркував одну альтернативу. Вона досить таки фантастична, ви знаєте, і навіть трохи мене лякає. Бо включає в себе, як би це точніше висловитися, наявність лихого наміру. Так сказала Гвенда. Я теж думала про лихий намір і, можливо, навіть про щось близьке до психопатії. Вона здригнулася. «Це дуже схоже на правду». «Я думаю», – сказала місць Маркл. «Ви знаєте, навколо нас існує набагато більше божевілля, диватства та безумства, ніж ми можемо собі уявити. Її обличчя було замисленим». «Тут ви розумієте», – сказав Джайлз. «Просто не існує нормального пояснення». Зараз я викладу вам досить фантастичну гіпотезу, згідно з якою Келвін Гелідей не вбив дружину, але щиро вірив у те, що він її вбив. Саме так хочеться думати докторові Пенроузу, який здавався мені чоловіком порядним. Першим його враженням від Гелідея було те, що цей чоловік справді вбив дружину і хоче віддатися в руки поліції. Потім йому довелося повірити запевненням Кеннеді, що насправді Гелена жива, і він переконав себе у тому, що Гелідей став жертвою одержимості, чи навіювання, чи як воно там називається на їхньому жаргоні. Але це припущення не подобалося докторові Генроузу. Він мав великий досвід спостереження за подібними відхиленнями, і Гелідей у його схему не вкладався. Та коли він познайомився з Гелідеєм ближче, то дійшов висновку, що Гелідей належить до такого різновиду людей, що він не міг би задушити свою дружину, хоч би як його провокували на це обставини. Тому він прийняв теорію одержимості, але з певною стриманістю. А це реально означає, що лише одна теорія може пояснити всі відомі нам факти. Гелідея примусив повірити у те, що він убив свою дружину, хтось інший. Одне слово, ми повертаємося до гіпотези про те, що існував ікс. Бо уважно переглянувши всі факти, я дійшов висновку, ця гіпотеза щонайменше можлива. Як розповідає сам Гелідей, він прийшов додому того вечора, дійшов до їдальні, перехилив чарку, як він Робив зазвичай, а потім увійшов до наступної кімнати. Побачив на столі сидулку, і усе потемніло перед його очима. Джайлз зробив паузу, а міс Марпл схвально кивнула йому головою. Він провадив. А якщо в очах у нього потемніло, не від надміру емоцій, а подіяв наркотик, який хтось підмішав у віски бо знав, що він його питиме. Подальше міркування уявляються очевидними, чи не так? Ікс задушив Гелену в холлі, але потім переніс її нагору і артистично розташував на ліжку в позі скоєнного в нападі ревнощів злочину. Саме це і побачив Келвін, коли прийшов до тями. Бідолаха, який справді страждав від ревнощів, думає, що це зробив він? Що він робить потім? Біжить до свого шуряка, біжить пішки в інший кінець міста, і це дає іксові час зробити наступний крок. Він запаковує одяг у валізу і виносить її, а також прибирає труп, хоча питання, що він зробив із трупом. закінчив Джайлз із роздратуванням у голосі. Це цілком збиває мене з пантелику. «Ви мене дивуєте, містер Рід», – сказала міс Маркл. «Думаю, з розв'язанням цієї проблеми в нас навряд чи виникнуть великі труднощі. Але, будь ласка, викладайте свої міркування далі». «Які чоловіки були в її житті?» – процитував Джайлз. «Я прочитав цю фразу в газеті, коли ми поверталися поїздом. Вона примусила мене замислитися, бо ж саме у цьому суть нашої проблеми. Ви зі мною згодні? Якщо справді існував Ікс, як ми припускаємо, то ми знаємо про нього лише те, що він мав бути закоханий у Гелену, божевільне закоханий. А тому він ненавидів мого батька, сказала Гвенда і хотів примусити його страждати. «То ось до чого ми тепер прийшли», – сказав Джайлз. «Ми знаємо, якого типу жінкою була Гелена», – він завагався. «Вона надто любила чоловіків», – підказала йому Гвенда. Міс Марпл підвела голову, ніби хотіла щось сказати, але втрималася. І була дуже гарною але ми нічого не знаємо про те, які чоловіки були в її житті, крім її чоловіка. А їх могло бути в неї чимало?» Міс Марпл похитала головою. «Не думаю, адже вона була надто молода. А крім того, ви не зовсім маєте рацію, містер Рід. Ми дещо знаємо про тих, кого ви називали чоловіками в її житті. Був чоловік, і з яким вона збиралася одружитися. А, син адвоката. А як його звали? Волтер Фейн, сказала міс Марпл. Але ж ми не можемо брати його до уваги. Він був у Малайзії, в Індії, чи десь там. А чи справді він був там? Він не став чайним плантатором, щоб ви знали, сказала міс Марпл. Він повернувся сюди. Став працювати у фірмі, і тепер він там старший партнер. Можливо, він приїхав сюди за нею. вигукнула Гвенда. Цілком можливо, ми не знаємо. Джайлз із цікавістю подивився на стару леді. А звідки ви про все це довідалися? Міс Марпл вибачливо всміхнулася. Я трохи попліткувала у крамницях і коли чекала автобуса. Усім відомо, що старі дами дуже цікаві. У такий спосіб можна зібрати багато місцевих новин. Волтер Фейн замислено промовив Джайлз. Гелена відкинула його. Він міг дуже на неї образитися. Він потім одружився? Ні, сказала міс Марпл. Він живе з матір'ю. Мене запрошено туди... На чай наприкінці тижня. Є ще один чоловік, про якого нам дещо відомо. Несподівано втрутилася до розмови Гвенда. Ти ж пам'ятаєш, Джайлза, вона була з кимось заручена, чи підтримувала близькі стосунки. З кимось небажаним, як сказав нам доктор Кеннеді. Цікаво знати, чому він був небажаним. Отже, маємо двох. – сказав Джайлз. – Кожен з них міг мати претензії до Гелени, міг щось замислити. Можливо, той перший молодик мав якісь проблеми психічного характеру. Доктор Кеннеді міг би нам про це розповісти, – сказала Гвенда. Але розпитувати його про таке було б не зовсім зручно. Я хочу сказати, що здається цілком природним, коли я приходжу до нього і розпитую про свою мачуху, якої майже не пам'ятаю, але мені довелося по다тися до пояснень, чому мені раптом захотілося знати про її ранні любовні пригоди. Такий інтерес видався б трохи надмірним у стосунку до мачухи, якої я майже не знала. Думаю, існують інші способи довідатися про це, сказала міс Марпл. Якщо ми не пошкодуємо часу і терпіння, то, гадаю, зможемо роздобути необхідну нам інформацію. У всякому разі ми маємо двох чоловіків, якими варто б зацікавитися, сказав Джайлз. Ми можемо припустити і існування третього, сказала міс Марпл. Це, звичайно, гіпотеза чистої води, але... Хід подій дає підстави вважати таку гіпотезу цілком реальною. Гвенда і Джайлз подивилися на неї з легким подивом. Це лише припущення, сказала міс Марпл, злегка почервонівши. Гелена Кеннеді подалася до Індії, щоб одружитися з молодим фейтом. Навряд чи вона безтямно була закохана. Проте, мабуть, любила його і була готова прожити з ним життя. Та як тільки вона туди прибуває, вона розриває заручини з ним і телеграмою просить брата надіслати їй гроші на квиток для повернення додому. Ви можете пояснити, чому вона так зробила? «Змінила свою думку, мабуть», – сказав Джайлз. «І міс Марпл, і Гвенда» подивилася на нього з відтінком певної зневаги. «Звичайно, вона змінила думку», – промовила Гвенда. «Ми це знаємо. Але чому вона її змінила? Ось що мала на увазі міс Марпл». «Я думаю, дівчата нерідко змінюють свій намір», – туманно відповів Джайлз. «За певних обставин», – сказала міс Марпл. У її словах був той очевидний зміст, який старі жінки вміють передати за допомогою мінімальної кількості слів. Він щось зробив не так, туманно припустив Джайлз, але Гвенда різко урвала його. Та ж тут усе очевидно, сказала вона. Інший чоловік. Вона і міс Марпл подивилися одна на одну. З тим глибоким розумінням, з яким дивляться один на одного члени масонської ложі, куди простих смертних не допускають. Гвенда додала з глибокою переконаністю в голосі. Вони познайомилися на кораблі, дорогою до Індії. Весь час поруч, прокоментувала міс Марпл, місячний сяйво на палубі. Сказала Гвенда. Але то мало б бути щось серйозне, а не звичайний флірт. Отак, сказала міс Марпл, думаю, то було щось серйозне. Чому ж вона не одружилася з тим чоловіком? запитав Джайлз. Можливо, він не закохався в неї по-справжньому. Повільно промовила Гвенда, потім похитала головою. Ні. Думаю, у цьому випадку вона все ж таки одружилася б із Волтером Фейном. Ні-ні, звичайно, яка ж я дурна. То був одружений чоловік. Вона з тріумфом подивилася на міс Марпл. Саме так, сказала міс Марпл, ось якби я реконструювала ті події. Вони закохалися одне в одного. Можливо, Закохалися безтями. Але якщо він був одружений, можливо, мав дітей і був чоловіком порядним, то на цьому усе між ними і закінчилося. Але вона вже не могла примусити себе одружитися з Волтером Фейном, сказала Гвенда. І тоді вона надіслала телеграму братові і повернулася додому. А тож, така гіпотеза, Здається цілком імовірною, повертаючись додому, вона зустрічається на кораблі з моїм батьком. Вона замовкла, міркуючи. «То було небестямне кохання», – сказала вона. «Але між ними виникло почуття взаємної симпатії. А до того ж там була я. Вони були обоє нещасливі і, певно, втішали одне одного». Батько розповів їй про мою матір, а вона, можливо, розповіла йому про того іншого. Так, звичайно, вона розкрила записника. Хтось у неї був, я знаю, хтось у неї був. Вона мені розповідала ще на кораблі, хтось такий, кого вона кохала, але одружитися з ним не могла. А тож так воно й було. Гелена і батько мали відчуття, що їхні долі схожі. І крім того, була я, мала дитина, яку треба було доглядати, і вона подумала, що зможе зробити його щасливим, а може, подумала, що і сама зрештою знайде щастя у шлюбі з ним. Вона замовкла, подивилася на міс Марпл, енергійно кивнула головою і сказала, ось як усе було. Джайлз здавався роздратованим. Знаєш, Гвендо, ти навигадувала казно чого і намагаєшся переконати нас, що все і справді відбувалося саме так. Усе так і відбувалося. Так воно і мало бути. І це дає нам третього ікса. Тобто, одруженого чоловіка. Ми не знаємо, ким він був. Він міг бути зовсім непривабливим, або навіть трохи божевільним. Він міг приїхати за нею сюди. Ти щойно сказала, що він плив на кораблі до Індії. Люди можуть повертатися з Індії, хіба не так? Волтер Фейн повернувся. Це сталося десь через рік. Я не запевняю, що той чоловік повернувся насправді, але таку можливість виключати не можна. Ти знову і знову запитуєш про те, які чоловіки були в її житті. Що ж, ми маємо вже трьох. Волтера Фейна, юнака чи його імені ми не знаємо, і одруженого чоловіка, про якого ми не знаємо, чи існує він взагалі, закінчив за неї Джейлс. Ми це з'ясуємо, сказала Гвенда. Ви зі мною згодні, міс Марпл? Якщо ми не пошкодуємо... «Ні часу нетерпіння, терпіння, то зможемо з'ясувати дуже багато», – сказала міс Марпл. А тепер я розповім про свої досягнення. З невеличкої розмови, яку мені пощастило провести в мануфактурній крамниці сьогодні, я довідалася, що Еліт Паджет, яка була кухаркою в Сент-Кетрін у той час, який нас цікавить, досі живе в Делмауті. Її сестра одружена тут з кондитором. І, думаю, Гвенду буде цілком природним, якщо ви захочете зустрітися з нею. Вона може багато чого розповісти вам. — Це чудово, — сказала Гвенда. — У мене виникла ще одна думка, — додала вона. — Я хочу скласти новий заповіт. Не дивися на мене з таким убивчим поглядом, Джайлсе. І я не викину тебе зі свого заповіту. Але попрошу Волтера Фейна, щоб він склав для мене новий заповіт. Гвендо, будь обережною. застарів її Джайлз. Складання заповіту, сказала Гвенда, найприродніша річ у світі, і я певна, що обрала дуже добрий спосіб наблизитися до нього. Хай там як. А я хочу зустрітися з ним. Я хочу подивитися, який він є. І, можливо, вона не закінчила свого речення. Мене дивує, сказав Джайлз, що більше ніхто не озвався у відповідь на наше оголошення. Ця Едіт Паджет, наприклад. Міс Марпл похитала головою. Люди, які живуть у сільській місцевості, потребують, «Багато часу, щоб зважитися на такі речі», – сказала вона. «Вони підозріливі, вони полюбляють усе добре обміркувати».